Slavoslovia a 46-a a Fiilor Învierii către Tatăl Ceresc. Aleluia slavă ție, Tatăl Ceresc! Te iubim și te rugăm, iubește-ne și dăruiește-ne dulcele glas al Fiului Tău în inimile noastre, pentru ca din mormântul patimilor noastre să putem învia și pe demoni să-i putem alunga. Aleluia, slavăție ție, Tată Ceresc, te iubim și te rugăm, iubește-ne și trimite Îngerul Învierii, să ridice piatra mormântului neamului nostru, ca să trăim în noi minunea Învierii, ca semn că ne-ai dăruit mântuirea. Aleluia, slavăție ție, Tată Ceresc, te iubim și te rugăm, iubește-ne și trimite Îngerul Luminii, să ne aducă Apa vie a Duhului Sfânt, ca semn că ne-ai mina. Lumina. Aleluia, slavăție, Tată Celeste, iubim și te rugăm, dăruiește-ne Sfintele tale, taine, ca asemeni slujitorilor tăi. Să aducem în lume mântuirea. Aleluia, slavăție, Tată Celeste, iubim și te rugăm, iubește-ne și dăruiește-ne Harul Apostolilor. Ca să chemăm la credință neamurile care nu cunosc slava și mila ta. Aleluia, slavă ți tată Celeste, iubim și te rugăm, iubește-ne și dăruiește-ne puterea de jertfă a mucenicilor tăi care au dus cu fiul crucea sa. Aleluia, slavă ți e Celeste, iubim și te rugăm, iubește-ne și pogoară Duhul tău cel sfânt asupra bisericii tale luptătoare ca să-mi vingă în numele Tău. Aleluia, slavă, Ție, Tatăl Celeste, Te iubim și iubește-ne și dăruiește-ne Duhul în Fieri, cum Fiul Tău cel iubit pentru noi s-a rugat și cu drag Tu l-ai ascultat. Aleluia, slavă, Ție, Tatăl Celeste, Te iubim și iubește-ne și pă să crească moștenirea Fiului prin mântuirea neamului nostru creștin ortodox. Aleluia, slavă, ție, Tatăl Celeste, iubim și te rugăm, iubește-ne și dăruiește-ne pe Fiul, ca Domn și Arhereu, ca să se împlinească destinul nostru și gândul Tau.